dimarts, 17 de març i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell visitarem el mercat municipal per veure com viu la crisi del coronavirus parlarem amb diversos operadors i operadores que ens comentaran com estan vivint aquests dies de confinament i si s'està notant en el mercat municipal També us explicarem que l'Ajuntament de Palafrugell arriba a Telegram a aquest canal de notícies també estarà disponible per a tots els ciutadans i ciutadanes de Palafrugell. Només cal que us subscriviu al canal arroba La informació comarcal ens portarà a explicar que l'Ajuntament de Calonge informa de la possibilitat que hi hagi un possible cas de coronavirus al municipi, tot i que remarca que encara no s'ha donat el positiu d'aquesta persona, tot i que ja han pres les mesures pertinentes. En parlarem amb Pau Lladó, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, que ens explicarà els detalls de com s'ha freguat la possibilitat que la zona blava del municipi sigui gratuïta des d'avui i fins a nova ordre. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell un dia més escoltant-vos a vosaltres amb les notes de veu que ens heu fet arribar i també amb una recomanació que ens porta en David Figueroa de la Biblioteca de Palafrugell al voltant de què està llegint ara mateix. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 17 de març i ho farem fent una volta pel centre del municipi. I si ens seguiu a través de la xarxa social Instagram, heu pogut veure com a mig matí fèiem una publicació des de la plaça Nova, on doncs, tots els restaurants, tots els bars, estaven tancats. També doncs, pel que hem pogut veure al carrer Sant Sebastià i al carrer Cavallers, doncs bona part dels comerços estaven també clausurats i no obstant això hem volgut fer un passeig pel mercat municipal per saber de primera mà com estan vivint els operadors, aquests dies de confinament de, decretats des de divendres. Uh, us deixem amb aquest reportatge, amb les veus de diversos uh, paradistes del mercat de, de Balafrugell, tant de la verdura i de la fruita, com també de la carn. Bé, sortim també al carrer per, per fer una miqueta doncs, de. de de cop d'ull no? de com està la situació, He visitat el mercat de Palafrugell per veure doncs, també que de moment hi ha menys parades, avui dimarts, i també veiem menys trànsit de gent, això també ens ho confirmarà en aquest cas l'Isabel de Fruites Cepo. Bon dia, Isabel. Bon dia, bon dia. Pues, sí, ja el diumenge va ser un 50% de, flu... de gent que va venir, ja no ens esperaven que vingués tan poca gent, però... Vist els dies que dijous, divendres i dissabte la gent va carregar a tope i es va veure el moviment que es va veure, doncs ja ens pensàvem el que passaria. Però al ser diumenge pensàvem que tindríem més feina i la cosa va caure en picat ja diumenge. I avui dimarts ja veus, otro tanto, vull dir que mm, la gent té existències a casa seva i ara just sortiran, sortiran per comprar allò que els hi cal, no? No tenir un estoc a casa seva que també són coses que es poden fer mal bé evidentment, lo nostre uh, Comentaves que, això sí, el dia abans del cap de setmana o els divendres i dijous sí que vau notar ja un repunt dijous, Ja el dijous ja es va veure que la gent ja procurava tenir una mica de tot i ja va venir a carregar els productes essencials patates, cebes, plàtanos una mica de verdura i fruita, fruita que se sap que es guarda bé les taronges, les pomes, les peres aquestes coses de primera bàsiques vamos vamos però ja t'he dit ja el dijous, el dijous ja va ser això. Nosaltres vam tenir inclús d'anar un dia més a comprar, que el divendres normalment no anem a Merca Girona, vam tenir d'anar perquè vam veure que per diumenge no tindríem gènere i per tenir els clients que trobessin de tot vam tenir d'anar un dia més a comprar. Vau tenir aquest repunt i ara ve aquesta davallada, per tant també la vostra situació en aquest sentit és, al final és fruita i per tant hi ha productes que sí que podeu, poden aguantar més, però d'altres que eh, són més sensibles. Com, com ho esteu vivint això també? Sí, pues, com tothom, tothom tindrem pèrdues i tothom ens tindrem d'adaptar al que hi ha, vull dir, resignació i paciència, vull dir, el que es pugui aprofitar bé i el que no, doncs pues, mira... Jo m'ha mirat amb l'altra gent, que tothom està perdent moltes coses, diners, gènere, hotelers, bars, tota aquesta gent que havia previst pel cap de setmana, han quedat fotuts igual que tothom, doncs mira. Pues tothom rebarem. Esteu aquí cada dia, de moment, eh, veiem que portes guants, no sé si és una pràctica habitual que fas tu, sí, i també veig que teniu sí. aquesta solució alcohòlica. Eh? Sí, sí, sí, tenim per als clients que volen, guants perquè la gent vulgui comprar amb els guants, la previsió, l'antiséptic, i nosaltres treballem amb guants. Mascareta, de moment, no, perquè tampoc en trobem en lloc. però hem decidit venir al mercat avui dimarts, estar dos dies sense venir i tornar el divendres i el dissabte, perquè així no, ni jo ni els clients estan exposats cada dia estar al carrer, m'entens? Ho hem fet més que tot també pensant amb els clients, no? que no, cada dia tampoc ja veus avui com està la cosa, demà serà un 10% de gent habitual. Doncs moltes gràcies Isabel seguirem fent una volta pel, pel mercat i vam parlar amb no, altres bé, paradistes no. moltes gràcies, i, gràcies i esperem que la situació doncs, no, no s'allargui gaire sí. doncs com dèiem seguim en aquest, uh, en aquest uh, mercat de Palafrugell doncs, com dèiem amb menys parades de l'habitual i amb menys moviment de persones veiem si ens podem aturar aquí amb uh, un altre paradista que tenim aquí el, el, el, de, les, uh, el de les flors veiem que ara si ens pot atendre un moment Uh, hola, bon dia, com et dius? Quim. Hola, doncs tenim en Quim aquí d'aquesta parada de, que és habitual de, la, de les flors i ara comentàvem amb l'Isabel de les frites uh, a Sèpo ja el cap de setmana van notar una davallada, no sé si vosaltres també ho vau notar. Sí, sí, sí, una gran davallada, i tant. I el, ella, clar, aquest cap són productes que, que, que, que podríem dir que es fan bé més ràpid, no esteu, vosaltres les flors com ho esteu notant també? Estem igual que també a veure, potser no tant de pressa, però sí que tindrà una durada limitada, no? potser una setmaneta ja es va perdent la flor, ja, ja perd l'atractiu la planta. Saps? Mm, estem, estem així apurats que mira, venim, venim per mirar a veure si venem alguna cosa, però perdrem, perdrem molt, hi haurà pèrdua. Dèiem el teu company que portava guants, no sé si és una pràctica habitual que feu servir normalment vosaltres o és a partir de, de, de aquest, del coronavirus que heu començat a implantar aquesta... aquesta posar-vos guants. Hem implantat eh, ara actualment, no, normalment no ens els posem. Doncs eh, moltes gràcies, anirem, anirem fent una volta per aquí pel mercat i esperem doncs, que la situació, com dèiem amb l'Isabel, no s'allargui molt, tot i que no sé si sou optimistes en aquest sentit. Esperem que no s'allargui molt però té mala, pinta, eh? té mala pinta gràcies seguim fent aquesta volta per, per aquí per les parades del mercat veiem si ara ens volen atendre des d'aquesta de, parada també molt, molt habitual uh, aviam si ens vol respondre res a unes preguntes molt molt senzilles, Vinga. primer tot com es diu? Doncs la Patricia d'aquesta parada doncs, de, de fruits secs, de, de carmels una que, que és habitual del mercat ara comentàvem amb altres paristes que abans del cap de setmana va notar un repunt de gent i que a partir del cap de setmana la cosa va anar a la baixa. El va ser diferent. El dissabte es va treballar molt i molt, va venir molta gent de fora i, i ja està. Després el diumenge va ser molt més flux i avui ja veus. menys gent i també menys parades. Menys parades, bueno, una de menys ja avui només. La resta van venir totes. Sí, sí, el que no sé a dintre, dintre no ha entrat encara. També estem veient doncs, que, que la gent no, no ve gaire, també ens comentaran que poder hi haurà algun dia, normalment hi ha gent que ve cada dia i algun dia que no vindrà, no sé si vosaltres si també fareu això. Nosaltres en principi vindrem tots els dies, tots els dies, sí, sí, una mica per solidaritat i una mica perquè, bueno, sempre convé. No? I com esteu veient la situació? Com ho esteu vivint també? Uh, bueno, és una mica, es respira un ambient una mica estrany i, bueno, no sé què dir-te, com tots, no?, amb una mica de por, i una mica de veure què passarà. Espero que passi ràpid, que tothom es mentalitzi i es conscienci ben bé del que s'ha de fer. Gràcies, Patricia. Seguirem fent una volta pel, pel mercat. Doncs, eh, com dèiem aquí amb, amb aquesta paradista, doncs, la situació que, que els preocupa. Entrarem ara dins del mercat de la carn per veure si podem parlar amb algú, també veure aviam, si hi ha totes les parades obertes o estan algunes de tancades i seguirem doncs, aquesta ruta per aquí, pel, pel mercat de Palafrugell que veiem que totes les parades estan, estan obertes, hi ha un menys gent de l'habitual, i veiem també que molts paradistes, també gent, doncs van amb, part de molts guants, també amb, alguns porten mascareta, eh, una radiografia d'aquest doncs, mercat de la carn, també alguna de les persones van doncs, amb la cara tapada, intenten doncs mantenir una distància de seguretat els uns amb els altres. Veiem que en aquest cas el, el que és el bar del mercat doncs sí que està tancat en aquest cas, amb un cartell que diu som conscients i tanquem per protegir els nostres clients i treballadors, famílies tots a casa. Si us pot parlar, hola, bon dia, com us dieu? Lluís. Doncs esteu aquí amb la Lluisa d'aquesta parada al mercat, que al teu gust de, de menjar per, per emportar, Eh, hem estat a fora abans amb els paradistes de, del mercat de, de, de la fruita i ens deien que el cap de setmana ja van notar una miqueta de baixada. No sé, vosaltres, com esteu vivint la situació. Dissabte, nosaltres, esclar, és que nosaltres fem menjar per emportar. Llavors, en aquests moments que tothom està confinat a casa, què passa? Que la gent compra menjar cru i es cuina, perquè hi ha temps de cuinar estant a casa. Nosaltres eh, venem, evidentment, quan la gent no té temps. Quan, vol, o quan treballa o quan vol anar a passeig, o quan llavors nosaltres és quan realment venem. Ara en aquests moments no? en aquests moments fem molt poca producció perquè la gent està a casa i cuina. La veritat és que això, nosaltres hem, hem dit als oients que ens enviessin les seves notes de veu de què feien i molta gent deia això, eh? que, que cuinava, aprofitava per cuinar, ah, per fer noves receptes i vosaltres ens ho, ens ho confirmeu això, no? Sí, i com que estan també amb els nens, llavores és una bona ocasió per dir, va, tots plegats, Fem, eh, cuinem I al almenys ens distreiem d'una manera o altra, perquè és que tantes hores a casa és de, són de molt mal passar, sobretot amb la mainada. I, bueno, i nosaltres ens trobem amb això, doncs, que la gent cuina a casa. Sempre hi ha la persona gran que s'està sola, que tampoc pot sortir massa, però s'ho fa portar, o nosaltres també, eh, alguna vegada, si ens ho demanen, doncs també també ho portem. I llavors treballem amb els, nosaltres mateixos, que hem hagut de sortir a treballar, i quan arribem a casa no tenim temps perquè hi ha altres coses, doncs llavors ens, eh, ens ajudem uns els altres a treballar als del mercat. Veig que porteu també aquestes mascaretes, això suposo que no ho porteu habitualment, no? Si no hagués parat ara, arran del, del coronavirus, no? Arran del coronavirus, no, habitualment no ho portem. Però ha costat trobar-ne perquè també està moltíssim, molt buscada. Moltíssim. Ha costat, diu, i ajuda a trobar-ne. Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Isabel i... I no. I no. Moltes gràcies doncs, per, també per la, la vostra valoració doncs, eh, com veieu també el mercat de, de la carn doncs veu eh, aquest fet eh, doncs, eh, rep les freqüències de, del coronavirus menys gent en aquest cas doncs, en, el, en el cas de, del menjar per emportar doncs, també la, la gent doncs en fa menys ús i ara doncs anirem fins al, fins al mercat de, del peix per eh, comentar doncs, també amb, la, amb, els, amb les parades del peix com estan vivint aquesta situació, aviam si també hi ha gaire gent, Veiem que d'una doncs, banda només hi ha una, una parada oberta, per tant doncs, això ja ens denota, hi ha unes quantes persones a dins, hi ha aquest cartell doncs, informatiu que com us deiem amb el Mercat de la Carn doncs, eh, expliquen que, que s'ha de mantenir aquesta distància mínima d'un metre i mig, i la gent doncs que fa parada en aquest, fa fa cuan aquesta parada de Peixos Milgo, doncs intentant mantenir aquesta distància de seguretat, també veiem els els treballadors doncs, amb, amb guants I, i aquesta és una micaeta la, la radiografia, no? que, que, que ens deixa el mercat de de Palafrugell també doncs afectat pel tema del coronavirus, menys gent, menys parades i amb aquesta amb aquesta esperança de que això no duri gaire, però també doncs conscients de que es pot allargar unes quantes setmanes més. Un reportatge que ja podeu recuperar íntegrament a radiopalafrugell.cat per si el voleu tornar a escoltar i per saber doncs, com estan vivint les diverses parades que formen part del mercat municipal de Palafrugell aquests dies de coronavirus al nostre municipi. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi en aquest informatiu d'avui dimarts per explicar-vos que l'Ajuntament de Palafrugell ja ha posat en marxa un canal de Telegram per tal d'informar d'una forma fàcil i ràpida a la ciutadania. Per a molts de vosaltres, poder, Telegram és un canal desconegut. Us expliquem que és una aplicació de missatge instantània i gratuïta, és molt semblant a WhatsApp. L'Ajuntament ha obert aquest canal digital de comunicació per oferir informació actual i útil per a la ciutadania ara que, doncs, arran del coronavirus la gent vol estar més informada que mai. Què ofereix aquest canal Telegram? Doncs ofereix informació de servei, és a dir, d'interès per a la ciutadania i multidisciplinari. Aquí s'adreça a totes les persones que vulguin rebre informació útil i municipal i per subscriure's al canal només cal que us descarregueu l'aplicació Telegram i seguir a l'alias arroba o bé accedir-hi directament a través de l'enllaç que tenen posat a la pàgina web. D'altra banda, doncs també aprofitem la benentesa per recordar-vos que des de Ràdio Palafrugell ja fa uns quants mesos que tenim en marxa també un canal de Telegram, al qual doncs també us convidem a unir-vos-hi. En aquest cas, doncs també heu de descarregar-vos aquesta aplicació que es diu Telegram, tal com, tal com sona, i si voleu buscar-nos, doncs només heu de buscar el canal Ràdio Palafrugell, Notícies. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dimarts per explicar-vos que l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni confirma que hi ha un possible cas de coronavirus al municipi però que aquest encara no està confirmat del tot. Així ho explicava l'alcalde de Calonja i Sant Antoni a través de les xarxes socials. Des de l'Ajuntament, us volem transmetre un missatge de tranquil·litat. Estem en un moment clau en el qual s'estan prenent totes les mesures que ens estan arribant des de l'Estat. Nosaltres, de manera interna, també hem pres les, unes mesures que creiem que són molt necessàries per eh, ajudar en aquesta no propagació del, del virus. Des de l'Ajuntament, estem donant tots els serveis necessaris, via telefònica, via telemàtica, i a part hem declarat uns serveis mínims que són total i absolutament operatius policia, recollir descombraries, neteja i també uh, el, els serveis socials i el tema dels uh, serveis uh, sanitaris. Uh, en aquest cas ho centralitzat tot, uh, nosaltres no, en aquest cas l'ambulatori ho ha centralitzat tot a uh, Sant Antoni per un tema logístic. Des d'allà, a no, Sant Antoni poden aïllar uh, a, to a tothom per poder donar l'assistència en diferents boxos. És molt més pràctic i molt més intel·ligent. També eh, recordar-vos que des de les xarxes socials s'està de que hi ha un cas confirmat de coronavirus a l'Ajuntament. No és així. Sí que hi ha un cas d'una persona que no es troba bé, però en aquest cas s'estan fent totes les proves per saber si és eh, afirmatiu o negatiu. Igualment, nosaltres ja hem pres totes les mesures necessàries per aïllar tot això. Estem sigint molt precavuts i estem treballant molt, molt, molt, molt perquè la gent estigui tranquil·la i perquè això estigui controlat. També us vull demanar un compromís a tots els veïns i veïnes. Si us plau, seguiu totes les normes que us envien. Si us plau, tireu, feu un pas més si voleu, feu aquest confinament perquè ens ajudarà a tots, a vosaltres i a nosaltres com a serveis. des de l'ajuntament, repeteixo, teniu tots els telèfons operatius per poder fer les consultes que creieu necessàries. Moltes gràcies a tots. Doncs, Miquel Belllloc, alcalde de Calonge i Sant Antoni, que... Donc eh, transmetir aquest eh, missatge de tranquil·litat a tots els veïns del municipi de Calungí per tal doncs, de, de que mantinguessin la calma eh, i sobretot doncs, per donar per falsos aquests rumors de, de, de que hi havia una persona eh, que s'havia confirmat ja el cas que una persona de l'Ajuntament de Palafrugell eh, havia estat eh, positiu en coronavirus. En aquest cas, doncs, l'alcalde explicava que sí que presentava alguns símptomes que coincideixen amb els que provoca el COVID19, però que encara no s'ha diagnosticat. i per tant,s, doncs, a més a més, l'ajuntament en aquest sentit doncs, havia pres ja totes les mesures necessàries per evitar el contagi i propagació del coronavirus a la resta de, doncs, de treballadors de l'Ajuntament de Calonge Antoni. Per tant, doncs, tranquil·litat, en aquest cas des de l'Ajuntament de Calonge Santoton ha volgut fer aquest missatge institucional que avui us hem traslladat a través de les nostres zones. I en aquest informatiu de, de Ràdio Palafrugell ara tornarem cap a casa nostra per explicar-vos una notícia doncs, que vau poder veure ahir a través de la, de la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat, i avui en parlarem doncs, amb, amb el responsable de l'àrea, és en Pau Lledó, de l'àrea de, de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, i és aquesta notícia que vau poder veure ahir, doncs que la zona blava a partir d'avui, d'avui dimarts, doncs deixarà de, de funcionar fins a, fins a nova ordre. Contactem amb, amb en Pau Lledó, bon dia. Bon dia a tothom. Gràcies, Pau, per atendre la nostra trucada i per comentar doncs, aquesta informació que donàvem ahir i que és una passa a més que fa l'Ajuntament per intentar adaptar-se al que està provocant el coronavirus, no? Sí, al final, doncs, eh, la situació que tenim és aquesta. Tenim una situació que va començar ja fa mesos a la, a la Xina, a la regió de Wuhan, i avui la tenim aquí. Ja des de fa una setmana, doncs, amb l'equip de govern i amb els responsables tècnics, on doncs, es van reunir, vam parlar i vam acordar, doncs, que faríem unes mesures de, de xoc. Les primeres, que, que eren sobretot serveis a les persones, que, que eren d'atendre el públic, i ara anem per això, i cada dia, mica en mica an fan petites cosetes, petits, petites passes per miraraquest d'aquesta doncs, normalitat, normalitat que, que tenim ara doncs, de mica amb mica doncs, ja anem passant de la millor manera possible. Com s'ha fet aquesta, com s'ha arribat no? aquest fet doncs, que la zona blava sigui gratuïta perquè si no tinc mal entès, no, és ben, no ho gestioneu ben bé vosaltres, no?, des de l'Ajuntament. Per tant, no sé si hi ha hagut d'haver-hi alguna conversa amb, amb l'empresa que, que ho gestiona. Sí, mi, mireu, al final, per fer una imatge, si ens agraeixi modo, ara mateix, doncs, a, doncs a l'Ajuntament hi ha no responsables polítics i hi ha no responsables tècnics. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres duem una sèrie de mesures, una sèrie de bateries, que després, tècnicament, doncs, han de fer els passos. Al final, com m'ho va dir, el Uh, la Zona Blada està gestionada per, per una empresa externalitzada a l'Ajuntament i el que hem fet ha sigut posar-nos en contacte amb ells. Com que ja es preveu que per uh, catàstrofes com les festen ara doncs, uh, doncs es puguin fer aquests passos en relació a la Zona Blada, doncs uh, s'ha doncs pogut fer. I al final la Zona Blada uh, té sentit quan hi ha una activitat comercial plena, quan hi ha una activitat comercial molt forta. I al final la negativitat comercial que hi ha aquests dies és únicament eh, per, per viures, per alimentació i poca coseta més. Per tant, no té cap sentit doncs que la gent de Palafrugell frugell segueixi pagant aquesta zona de lava, que al final el que, el que fa la zona de lava és que hi hagi rotació per alimentar el comerç. I si té comerç, doncs, no doncs, pràcticament no hi és, doncs, eh, no té cap mena de sentit que, que, que la zona de lava doncs, segueixi pagant. I per això, doncs, l'hem anul·lat fins a proper visc, al final, doncs, no sabem quan serà. Uh -huh. Com que és el que venim parlant, eh, durant tota la setmana, aquesta setmana, no?, que ja portem fent, que s'estan fent mesures doncs contra el coronavirus aquí a Palafrugell i a, a nivell de, de tot el país. Um, com que és un fet doncs que va canviant, poden haver-hi noves mesures, no sé si teniu coses sobre la taula plantejades per per poder doncs fer noves passes, eh, també doncs en consonància amb el que dictin tant el govern català com també l'estat espanyol? Tenim, eh, amb, les, amb les poques eines que tenim, perquè al final, com havies dit, doncs, hi ha el govern espanyol i hi ha el govern català, però en aquest sentit doncs, ja vam veure la roda de premsa dels 5 ministres que actualment doncs, eh, diguem, demanen en aquesta, en aquesta crisi que, que, que han tret la majoria de competències a la Generalitat de Catalunya, per tant, marren enys, i nosaltres com a ajuntament podem fer petites coses hi ha noves mesures, mesures que estem madurant, per tant, no els no, no podem avançar a la gent, però sí que periòdicament i mica en mica anirem, anirem, eh, anirem treballant en aquestes mesures eh, i al final, doncs, eh, eh, perquè, perquè es pugui fer doncs una imatge, doncs eh, estem, eh, estem, com, estem constantment connectats per telèfon mòbil, per via telemàtica, eh, per correus electrònics, estem treballant cadascú de nosaltres des de casa, i estem preparant aquesta sèrie de bateries. Seran periòdiques, vull dir que no, pot ser que no sigui dia a dia, però sí que, que aquestes mesures aniran esportint i treballarem en totes les eines que tinguem i amb la màxima fidelitat al poble de Palacrogell. Doncs nosaltres avui volíem comentar aquesta mesura de, del fet doncs, que la zona blava de, des d'avui mateix deixa de, de, de ser de pagament fins a, a nou ordre. Nosaltres doncs, seguirem informant de totes aquestes informacions que vagin sorgint de part de l'Ajuntament perquè, malgrat que està tancat de cara al públic, doncs, continua treballant, eh? continuen fent reunions de forma doncs, telemàtica, de forma, doncs, més, amb, noves, amb les noves eines tecnològiques. No, Pau? Sí, jo, per exemple, doncs, eh, des de divendres eh, doncs, bueno, hem, hem fet aquest autoconfinament a casa eh, i a partir d'aquí ens ho podem trobar presencialment en petites ocasions, però sempre amb mascareta, amb guants. Vull dir que al final el més fàcil és que estem a través de contacte a telèfon, telèfon mòbil, per exemple, i un alcalde al doncs, eh, vespre cap allà, cap allà mitjanit van dir què fem demà, doncs, doncs demà estem en contacte amb telèfon mòbil i si hi hagués alguna cosa o per qualsevol novetat o per qualsevol idea doncs anem parlant i al final és tot l'equip de tot l'equip de govern eh, els caps d'àrea eh, eh? doncs que estem, estem connectats i estem treballant a través d'aquesta doncs, via telemàtica cadascú a casa seva amb l'ordinador obert, amb el firmat obert amb, amb, amb, amb totes les eines doncs, tenim l'ordinador que tens a l'Ajuntament i i els papers que tens a l'Ajuntament els tenint-los a casa i també estan al costat dels tècnics treballant per qualsevol eventualitat que pugui sorgir. Doncs ja ho veieu com és el dia a dia també de, de l'Ajuntament, que s'ha hagut d'adaptar aquesta problemàtica aquesta crisi ocasionada pel, pel coronavirus. Seguirem nosaltres informant des de Ràdio Palafrugell de totes les eh, informacions que vagin sorgint, de totes les actualitzacions. També doncs us, uh, us recordem que des d'avui mateix doncs, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició de tota la ciutadania un canal de Telegram, com hem comentat uh, anteriorment amb una informació, i per tant doncs són més les vies cada vegada per, per intentar arribar a tots vosaltres. Us recordem, no, Pau, que, que sobretot, eh, també que segueixin tots els consells que es dictaminen des del de Departament de Salut i també doncs, que, que se segueixin informacions per canals oficials, eh, que intentin evitar al màxim les fake news que en aquests dies, doncs, amb aquestes crisis, doncs, sembla que eh, rebroten. Nosaltres estem treballant amb un intensament de cares en tims, com molt bé has dit, i hem explicat abans... I una de les parts que més estem treballant és en el tema de comunicació que van que, bueno, que també que a vosaltres és de la ràdio, però una de les pas que estem estem treballant més el tema de comunicació des de protocol de l'ajuntament uh -huh. estem fent un treball molt intensiu que que bueno, d'alguna doncs, manera doncs, recorda la glòria eh, del passat mes de gener, informant molt i a to tota, i a tota hora sense, sense sense repetir-los molt, però informar molt intensament i sobretot això, demanant a la gent que, que tingui cura, que al final eh, és una situació que ningú li agrada, a cap de nosaltres ens agrada, pensar en la quantitat de dies que encara no sabem que ens hem de quedar confinats, doncs eh, és com eh, veure una muntanya molt i molt i molt alta que no acabes d'arribar-hi mai, però al final eh, hem de tenir clar una cosa, quan més ens acuidem, quan més ens acuidem a, a nosaltres mateixos, quan més cuidem els altres, més aviat podrem sortir de tot això. I nosaltres estem treballant perquè siguïssim el més aviat possible per tornar a la normalitat. I, a més a més, eh, no només això, sinó també cuidant i donant, eh, i donant doncs, eh, tota la informació possible a la població a fer si efecte doncs aquesta estigui connectada en aquests dies doncs, que tenim aquest, aquest confinament que que, bé, doncs, que el coronavirus doncs, ens, ha a, ens ha obligat a fer. Doncs, Pau Lledó, recordem una vegada més, seguir atents a tots els canals d'informació oficials de Palafrugell i per mantenir-vos informats, ja ho sabeu, a palafrugell.cat, comunicació a palafrugell.cat o les xarxes socials de l'Ajuntament i, si no, també a través de ràdio palafrugell.cat. Pau, moltes gràcies. Un abraçà i cuideu-vos. Encarem la recta final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui març i ho farem, d'una banda, donar vos una altra vegada el protagonisme a vosaltres, als oients. Avui, novament, ens heu fet arribar alguns missatges de veu a través del WhatsApp de Ràdio Palafrugell, recordeu, 608 I avui doncs, ens han enviat aquests missatges la Maria Pilar i la Núria Martínez. Us deixem amb aquests missatges de com s'entretenen elles en aquest temps lliure que tenen a causa del coronavirus. Hola nois, bon dia. M'assembla una idea fantàstica, en sèrio. Eh, almenys així expressarem el rato com podem. Bé, bueno, jo crec que el principal és fer-se un, una espècie d'horari, no? O sigui, t'aixegues amb una hora, fas això, fas allò... Eh, jo per exemple m'he aixecat a les 8, he fet 3 quarts d'hora de, de cinta, ara vaig esmorzar, després feré deures amb la meva nena, jugarem un rato al monopoli o les paraules creuades o el que sigui. Eh... Passegarem aquí al balcó, a món i avall, 4 o 5 passejades i irem a dinar. I després, doncs com que estarem tan cansats del que hem fet durant el dia, irem a descansar i tornem-hi. Així està bé. Però, bueno, sobretot, no perdem l'humor, no perdem els ànims, no perdem, no perdem res perquè prou complicat, d'aquesta cosa. Vale, guapos, aviam, animeus a tots i cadascú que digui la seva. Vinga, adeu-siau. Bones, jo per passar aquests dies de confinament... A part de que treballo des de casa, m'entretenc molt pintant mandales. Me'ls imprimeixo i llavors els pinto amb llàpissos de fusta o amb... amb retoladors. La veritat és que és molt entretingut perquè passa el temps molt ràpid i et distreus molt. I llavors queden unes grans obres d'art, bueno, en el meu cas sobretot. I ja està, així és com m'entretenc jo. Doncs moltes gràcies avui a la Maria Pilar. I la Núria, que ens han fet arribar aquests missatges de veu a través del telèfon del número de WhatsApp de Ràdio Palafrugell, que us tornem a recordar, el 608-261-650, i ara, qui ens explica doncs, què està llegint, alguna recomanació, són els companys de la Biblioteca de palà -Frugell. Al llarg d'aquesta setmana i durant els propers dies, durant, mentre duri aquest confinament, us eh, anirem portant una recomanació lectora que ens fan els companys i companyes de la Biblioteca de, de Palà-Frugell. En aquest sentit, comencem avui, com us hem ofert al migdia, a la sintonia de ràdio palà escoltant a David Figuerole, que ens porta unes quantes recomanacions. Hola, sóc en David Figuarola, treballo a la biblioteca de Palafrugell i m'agradaria compartir amb vosaltres les lectures de confinament que em vaig emportar a casa. Em vaig agafar tres còmics i una novel·la, a més a més de llibres d'infantil i contes per la mainada. I començarem els còmics. Els còmics, el primer és Dues monedes, de Núria Tamarit, que és un còmic que és novetat a la biblioteca, que ens el va recomanar també l'Anna Grimal. És un còmic molt de color situat a l'Àfrica, al nord d'Àfrica, que explica la, la vida d'una cooperant, una jove europea que viatja a l'Àfrica per donar un compte a L'altre còmic és Camponboi, que és d'un dibuixant famós de Malàisia, que es diu Lat, eh, i explica la seva vida en el, en el poble on va, on va créixer. És un còmic molt, molt divertit i aprens a, a, a veure la societat malàisia des de la, la visió d'un nen. I és un còmic molt recomanat també pel to humorístic per en Matt Groening, el dibuixant de, del Simpson. L'altra còmica és el dia 3, que és el Premi Nacional de Còmic del 2019. És un còmic periodístic al voltant dels fets del 3 de juliol del 2006, quan enmig de la visita del papa València va viure el pitjor accident de metro de la història d'Espanya i és, explica com la manipulació dels fets i l'ocultació per part de, de les autoritats, i és un còmic imprescindible, molt necessari, que ja podeu trobar també la, a la biblioteca quan, quan tornem a obrir. Eh, la novel·la que he agafat és una novel·la que ens l'ha recomanat una usuària que és la Emia Ferrer, està publicada a Quadents Crema i s'emmarca dintre de la, la literatura de, de, del pare, les relacions d'un pare amb un fill amb, amb el seu pare i de les ferides que han quedat sense, sense tancar. Uh, també us la recomanem des d'aquí. Doncs res, es desitjo que tots tingueu molta salut i que ens tornem a veure per la biblioteca. Gràcies. Moltes gràcies, David, per aquestes recomanacions que ens has portat avui des de casa teva en aquest confinament. En aquest cas, doncs, ens explicava que havia agafat una quanta sèrie de, de, de, de llibres en préstec i còmics a, a la Biblioteca de Palafrugell, on ell en està treballant, i per doncs, passar aquests dies de la millor manera. Com us dèiem, al llarg d'aquests propers dies, us anirem oferint cada dia una recomanació que ens porten les companyes i els companys de la Biblioteca de Palafrugell. I amb aquesta darrera informació, amb aquestes darreres recomanacions i escoltant la veu de, de vostra, de la gent que està de l'altre costat de, de l'aparell radiofònic, marxem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, us recordem un dia més que a partir d'ara tota la informació passa per radiopalafrugell.cat. Us convidem doncs a que ens seguiu també a través de les xarxes socials per estar assabentats de tot el que passa a Palafrugell. Més enllà del coronavirus doncs, també hi ha altres notícies que podeu seguir a través de la nostra pàgina web. Nosaltres, els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, tornen demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.